Завтра виступаємо далі. Ворог, злоблений невдачею, шалено атакує нас, насідаючи з Житомира. Лютує фельдмаршал Манштейн, але карта його бита. Не знаю, яка судилася мені доля. Війна і війна, коли ж упаду на полі бою. Знайте, за що поліг ваш батько. Він так і не дописав листа. І не встиг відправити рідним. Пролунав сигнал тривоги. Танкові бригади за наказом командуючого мали йти в контратаку. Загорявся в небі світанок. Починався день 9 листопада 1943 року. Останній день у житті полковника Колотушкіна. Десь у він загинув у жорстокому бою з гітлерівцями, які рвались до міста, сподіваючись відбити назад. Київ. Та вони не пройшли. Фашистів зупинили гвардійці Валдаю, танкісти генерала Рибалка, воїни гвардійських армій Москаленка, Гречка, Черняховського. І тепер ось син Росії, полковник Колотушкін, покоїться на високому пагорбі Слави, де поросла неподалік Червона Горобина, що перенеслася сюди з далекого Валдаю, з глибин Росії, Звідки тече і Дніпро Славута. Осінь снує срібне павутиння, Мов плетиво згадок про далеке минуле. Осінь заплітає у червоні вінки горобини Сиве ниття печалі. Але як заперечення вмиранню, Лине з глибини косу гору мужній голос, Я Валдай. Ви чуєте мене, я Валтай, стійте міцно і непорушно. Постаріла дружина Ганна Павлівна й діти, приходять до свого батька, хоч ніхто не знає, що то його рідня. Ідуть, як усі в мовчазній зажурі, кладуть пучечки квітів і горобини на гранітну плиту, Не які викарбувані слова. Гвардії полковник Колотушкін Іван Іванович. Син Олександр, якому війну сповнилось 13 років, давно виріс, сам став підполковником, пішов дорогою батька. Для сина життя батька – то найвищий взірець. Важко передати в короткій біографії батька все, що характеризує його – як незвичайну людину, розповідає син. Але хотілося б відзначити лише одне. Якщо для одних прикладом у житті є Олег Кошовий, для інших – Павло Корчаїн, то для мене таким прикладом у всьому є мій батько. Прекрасно сказано. Такі вони – батьки і сини радянської вітчизни, Достойні спадкоєнців бойової радної слави. Там, де впав батько, на його місце стає син. І не буде нашому роду ніколи переводу. На цьому стоїть і буде стояти вічно радянська земля. Над Києвом цвітуть осінні тихі небеса. Точнісінько, як у малишковій пісні. І злітає туди на блискавичних ракетних птицях безстрашні сини землі. Білий пухнастий слід лягає на чисту блакить, мов срібляста мережка. Небесне бездоння в легких кружевах, Здається, якийсь відчайдушний крилань виписує в небі візерунки з тої білої пречистої в'язі, славлячи в поемі небес своїх звитяжних попередників які здіймались на крилах, захищаючи від ворогів своє небо, щоб було воно завжди отаким блакитним і чистим, як нині, і щоб тільки ось такий срібний слід білястої лиштви залишався в ньому як дорога у вічність, якої відлетіли від нас крилаті побратими. Терпка прозорість стоїть над Києвом, а з ясної долини задніпров'я а чи, може, від самого Чорноморського степу летять бентежні вітри і несуть у собі дужу силу повітряного океану? З розгону налітають вони на дніпровські кручі, гудуть у кронах дерев, ніби навівають високі думи про тих, хто спить непробудно довкола могили невідомого солдата. Часом ті вітри тихі, лагідні, Немов ласкавці припадають до дерев, квітів, Несуть у собі то вечірні, то ранкові роси. Не може, то й не роси, а сльози матерів, Давно померлих і живих, Випадають на гранітні обеліски, Оплакуючи синів, які не вернулися додому з війни. Іноді вітри несуть у собі гарячий подих, Ніби десь неподалік ще кликоче битва, і тоді чується приглушена канонада І рокіт моторів, що надривається від тяжкого бою, Натруджених моторів, Тих, що на землі, І тих, що в небі. І все це вбирає у свої груди Високий Дніпровський пагорб, Овіяний, обласканий вітрами. І озивається чиясь бентежна душа На поклик вітру і неба. Балада восьма Вітру і сонцю, брат. Його прізвище Вітрук. Давно колись ще дід розповідав малому Андрійкові, що це прізвище дісталося йому спадок від войовничого прадіда, якого так охрестили на Запоріжжі козаки за те, що він прудком мчав на коні, обганяючи навіть вітер. «Давно ти було!» – сумне хитав головою силий дід. «Немає у нас навіть...» Поганенької конячини одне прізвище зосталось, як прапор нашого роду. Дідусь увесь вік звікував по наймах, зазнав, ще й кріпацтва, і батько по економіях та строковиках сходив Таврію, Дон і Кубань. Та й Андрій з зазнав гіркої долі наймецької. Може б так і далі було, та дякувати долі, Вдарила жовтним громом революція і вступив юнак до комсомолу. Працював кочегаром на цукровому заводі. Звідти послали Андрія Вітрука в сумське артилерійське училище. Гармашем збирався стати юнак. Але завжди тягнула його в небо. Може того, що прізвище таке – Вітрук. Хлопці навіть жартували. А що тобі? Самому вітру, брат, захочеш, той полетиш? І він став курсантом Борисогліпського авіаційного училища. І як він радів, коли вперше злетів у небо. згадався той прадід, що дав прізвище їхньому роду від руки.